Ja, det är Åke Sandin det här och då är det dags för start för Tyresö, Ulands och Fredsföreningsradio Tuff. Den här gången nummer 1362. Innehållet i korthet. Ett dussintal rosor till välförtjänta delar vi ut bland annat till flera internationella och svenska skribenter. Indienkännaren Örjan Viberg kritiserar Indien Narendra Modi, partiledare för det segeltippade partiet BJP, berömmer de många indiska tuffprojekten och är bekymrad över de indiska flickornas svåra situation. Och min egen krönika är tudelad, dels i en nutida variant om rysskräcken, dels i krönikan Gorbachev och vid andra skinskallar, den är från 1989. Men först väckans rosor. Love and safety in France When they swing to romance. Because it's all so good. Yes, sacierbom. Ja, Monica Sevin, nu när Louis Armstrong är i vanlig ordning har angivit tonen så hoppas jag att du har din blomsterkorg full med rosor. Vem vill du ge den första? Den vill jag ge till Tufts fortsatta intensiva verksamhet som nu som bland annat har visat sig i ett utskick av Tuff kalendariet och bladet för våren 2014 till de 428 betalande medlemmarna och det är då siffran från 2013. Jag vill rosr till de lockande offentliga mötena som nu ska äga rum i tufflokalen myggnadsvägen 80. Onsdag den 23 april klockan 19 inleder Kiran Gandhi, han är svensktalande, om Indien med fokus på det fattiga distriktet Darampur där de många jättefina projekten i 25 år har stöts av tuff nu senast. I januari med 240 000 kronor. Och i maj då handlar Tuffmötet om Bolivia. Där Tuff på 90-talet med 2 miljoner kronor stödde indianfolket Sirionov. Så att de kunde köpa tillbaka 60 000 hektar skogs- och jaktmark. Det är Bolivia födda Fernando och Sofia Quiroga som tisdagen den 13 maj klockan 19.00. Inleder ett möte med fokus på det skolbygge för ursprungsbefolkningen som Tuff just har stött med 10 000 kronor. Sen rosar det till de två, två av de solidariska skolor som nu planerar Dagsverken för att stödja Tuffskolorna för mycket fattiga och förstömmade barn i Indiska Darampor. Det är Tyresö skolan Kumla som har dagsverk torsdag den 22 maj. Och Aleskolan i Lerum i Göteborg som jobbar för samma ändamål torsdag den 5 juni. Och sen är det hos de allt för få medier som uppmärksammat att det i dagarna är 15 år sedan NATO under 78 dagar. 24 mars till 10 juni 99 bombade Serbien och Kosovo. Detta hade inget FFNs stöd, skedde alltså emot folkrätten. Och ledde så småningom till att Kosovo förklarade sig självständigt. Och mera objektiva bedömare har jämfört detta med att ryssarna ju nyligen begick folkrättsbrott när de införlivade Krim. Och i motsats till NATO vars bombningar trots att de tjusigt kallades humanitär intervention dödade många tusen civila har på Krim hittills Dödas, jag tror, två människor. Låt vara två för många. Jag såg en ros till den legendariska amerikanska journalisten Seymour Hersh som belönades med Pulitzerpriset bland annat för sitt avslöjande av Song Myma-saken i Vietnam 1968. I London Review of Books, 64, skriver han nu om den uppmärksammade nervgasattacken i Syrien den 21 augusti i fjol. Den blev ett argument för hökarna att bomba Syrien eftersom västliga medier snabbt slog fast att Assad-regimen var den skyldiga. Och nu menar Seymour Hersh, den här journalist, att det var rebeller som med turkiskt stöd utförde dådet för att provocera USA att starta krig mot Syrien. Att Obama ångrade sig och inte bombade ska ha berott på att han fick hemliga rapporter från brittiska underrättelsetjänsten om att den använda nervgasen inte härrörde från den syriska regimens lager. Och det kan väl vara på plats att eh, i det sammanhanget erinra om vad vi i Radio Tuff sa om nervgasattacken i höstas. Så här heter det då. Föga sägs som det motsägelsefulla i att regimen är syndabocken. Assad visste ju mycket väl att användning av kemiska vapen skulle vara ett klartecken för västmakten att inskrida militärt. Att dessutom göra det just när FN-inspektörerna hade anlänt är ju ett uppseendeväckande självmål. Är Assad-regimen verkligen så korkad? Ja, redan romarna frågade för 2000 år sedan Kuj bono. Vem gagnas? Och sen en ros till den stora franska nyhetsbyrån AFP. Där Salam Faraj, av Arabvärldens mest beundrade stad, nu snarast är som man skriver världens värsta. Orsaken är de ständiga krigen förstås och konflikterna. Inte minst följderna av den angloamerikanska aggressionen 2003. Som exempel nämns att bara under februari i år drabbades Bagdad av 57 våldsamma incidenter, därav 31 bilbombsattentat. Samtidigt lider stan av ständiga strömavbrott, brist på rent vatten, urus avloppssystem, jättehög arbetslöshet och otyglad korruption. Och det kontrasterar tragiskt mot våra mediers skildring av de stolta västliga krigsmålen vid den folkrättsvidriga aggressionen 2003. Då sades att man skulle avskaffa Iraks massförstörelsevapen. Och sen visade det sig att det var en propagandabluff då landet inte hade några sådana. Dessutom ville man skapa en demok ett demokratiskt Irak men det har ju snarast blivit en modisk anarki, inte demokrati. Och vill man sova gott på natten, ja då ska man inte resultatvärdera krigen. Sen ros till före detta EU-parlamentarikern Per Garton, minns ni honom? Som i fria tidningen 2 april skriver under rubriken Får Bild lika fel om Ukraina som man hade om Jorgen? Han påminner om att Karl Bildt bygger sin karriär på antirysk hets i samband med ubåtslarmen på 1980-talet. Men han hade fel. Och Pagarton skriver vidare. Hur kan man bedöma Putins agerande utan att ta hänsyn till hur väst efter Berlinmurens fall ingripit i suveräna staters angelägenheter och utvidgat sin inflytelsesfär? Ryssland är inte ensamt om att skicka soldater in i ett annat land. Minns USA invasionen av Irak och Afghanistan. Gorbatsjov anser sig lurad av NATO-utvidgningen. Efter det kalla kriget skulle supermakternas militära block avvecklas. Varsava-pakten upplöstes, men NATO växte långt in före detta so Sovjetunionen. Långt in i före detta Sovjetunionen? Ja, just det. Det är klart det måste vara. <laughs> Hur skulle USA reagera om en rysk ledd militärpakt värvade Mexiko som medlem? <laughs> Sen rosar det till den tyska inställningen. Den är ganska... Avvaktande, som inte tycks ha påverkats mycket av den i västliga medier ensidigt antiryska skildringen av Ukrainakrisen. Enligt opinionsmätningar är hela 61 procent av tyskarna emot att det tyska flygvapnet nu deltar i NATOs ökande aktiviteter i Östeuropa. Och vid en eventuell konflikt mellan NATO och Ryssland anser hälften av tyskarna att landet ska vara neutralt. Och sen en ros till Johan Ernberg som i tidningen etc. av 4 april skriver under den kloka rudiken. Vi ska vara mera rädda för ryskräcken än för ryssen. Mera i detta om en, i kommande krönika om sådär en tio minuter. Och sen är det en stor ros till alla schyssta solidariska människor som i stridström redan har betalat medlemsavgiften till Tyres, Ublans och Fredsförening Tuff. Flera är hjärtligt välkomna genom att sätta in 200 kronor för enskild plus eventuellt 80 kronor för annan på samma adress, alltså en familjemedlem. Och det sätter man in på Tuffs plus giro 1601 37-6. 16. 9 37 streck 6 rätt. Därmed sätter vi streck för veckans roser. Tack många. Tack. Ovan eh en av från, från Vennesborg har vi nu till Radio Tuff med oss Örjan uh, Viberg, eminent indienkännare. brukar jag kalla dig för Örjan, för jag förmår att du har varit oftare och mycket längre i Indien än jag någonsin varit trots mina åtta besök. Ja, eh, jag var ju för det var 40 år sedan när jag kom första gången och strax efter eh, fri, eller en fyra år efter fri från ifrån England England. Det har ju varit en enorm förändring i landet under den här tiden. Det är ju inget litet land, Det Är det 1200 miljoner indier som finns där? Ja, och det var bara 600 miljoner inklusive det som nu Pakistan och engelsmännen lämnade. Det man är, har man inte klart för så att det har fördubblats från 600 miljoner till ungefär 1300 miljoner idag. Men när jag började skolan var det bara 6 miljoner svenskar och nu är över 9 miljoner. Ja. vi har vuxit lite grann. Då tog vara på en lägre nivå. Ja, det är sämre. <laughs> Så, äh, det är ju val i detta stora landet Jag tror det är över 800 miljoner röstberättigade va? Ja. Okay. Men det tar en jäkla tid. Ja, det kommer att ta flera äh, månader innan det. Men... Äh, det demokratiska systemet är föredömligt. Det finns ingenstans i världen man har ett eh, sådant demokratiskt system. Det är mångpartisystem, det är fri press, fri radio och tv. Och eh, det eh, är ett fungerande trots de olika språken och trots de olika etniska bakgrunderna. Så fungerar det rikspartier naturligtvis med eh, kongressparti. Eh, som var det ursprungliga, så som det ledande partiet. Men som idag nu hotas av det som de kallar Folkpartiet. Men som egentligen är ett rent fascistiskt parti. Det är JPM. Ja. Helt den... nationalistiskt brukar det kallas. Ja, det är vackert det är att försköna det. Det är ett rent, jag vill kalla det ett nazistparti. Menar du? Ja, det är nog ett av de hemskaste man kan tänka sig. Och den som är... Ledaren för han heter Modi, eller Modi. Men du eh, Indien består ju också Av eh, 28 Delstater och några territorier ja, Och en av de delstater Jag känner till ganska bra Är Gujarat ja. Det vill säga i nordvästra hörnet Bortåt eh, Pakistan Till nästan Och där har ju Modi varit eh, eh, Premiärminister Eller vad det heter i massa år ja, Dussintal okay. år han var ju helt luften när jag var i Indien 2003. Då hade det varit massaker på muslimer. Amen. Därför att de hade eldat upp en tågvagn med hinduiska pilgrimer. Då var det något tusentals muslimer som fick, oskylliga förstås, som fick zona för detta genom att dödas eller våldtas. Och Modi ansågs ha gjort för lite för att stävja Ja, han Detta. går ju bakom det här. Det är precis hela hans tankegång att man ska utrota uh, muslimerna. Det går ju inte, det är 150 miljoner vad det är muslimer i inget. Men vid delningen, och jag kom tillbaka till den hela tiden, så hinduerna som var i det som då hette öst- och västpakistan de drevs ut, oerhört många dödades så liknande. Medan de muslimer som var kvar i Indien, de var i stort sett kvar. Och, eh, men många av dem dödas också? Ja, ja, en del av dem dödas, men inte alls. Att i stort sett så var de skyddade. Medan eh, eh, de hinduer som var i Pakistan, de fick ge sig iväg eller bli dödade på plats. Statsen. Och som en följd av detta så dödades ju Mahatma Gandhi, för han ansågs av dessa hindu-nationalister vara för snäll och mjäkig mot de indiska muslimerna, stämmer ja, inte det? det? finns ju alltså ett som är basen till det här partiet som äh, nu Modi äh, leder och det, äh, det är en sekt, eller vad vi ska kalla dem, som heter Hindutva, och det, det är rent nazistiskt Eh, rasistiskt eh, Och de eh, skulle helst vilja Ta livet av alla andra En hinduig I denna del som, mm, som, som du, du sker på nu Örjan Wiberg har regerat över Finns ju våra partners bik och Kila Vyas ja, ja. eh, Och muslimen Kodos Sheikh och andra Och de är ju inte nationalister Eller muslimska fanatiker De är ju någon slags Gandhi anhängare. Ja visst, och det är nu en liten eh, del kvar av hans anhängare eh, som verkligen försökte. Det var, om jag, jag kommer ändå tillbaka till uppdelningen, kongresspartiet som var hans skapelse. Det sprack först och blev det då Gina som eh, ryckte loss eh, Pakistan. Sedan så, den muslimska delen. Där. Ja, den muslimska delen. Och han dog ju bara några månader senare. Mm. För han var sjuk. Och, Men nu, nu måste vi tillbaka till det, det lilla Indien. Valuddar de bor där det finns så många tuffprojekt. Har du sett någonting av dessa tuffprojekt? Ja, jag har sett dem och det har fungerat. Och det har varit utomordentligt bra. Därför att från deras små förutsättningar så har de fördubblat, kan man säga, skördar. de har... Alla har fått det lite bättre, men det speciellt intressanta är att man för första gången började utbilda kvinnor. Och man har nu fått kvinnor som har gått ut gymnasiet. Eh, där. Och då kommer man till, och nu kommer jag tillbaka till det jag säger, att kattsystemet har inte försvunnit i Indien. Därför att eh, när eh, jag nu var där sista gången för några år sedan, ett par år sedan så var en av dem så... Alltså, Låt oss nu försöka att få några flickor in på prestiggymnasierna så att de ska få en förstklassig utbildning. Och det finns ju många mycket begåvade äh, kvinnliga studenter. Där som här så är det, ofta... det har blivit bättre än för flickor, men det går för långsamt. Ja, för långsamt det vi pratade det om ut. var ju inte kastlösa. I Dharmbor är de ju tribal stambefolkningen. Ja, ja. De fattigaste och... Minst ansedda av dem alla. Ja. Och det är aktiverna... de som har fått skola. Och där är ju klasserna de i tuffskolorna. Det är lika många flickor som pojkar va? Ja det stämmer. Och eh, där som här så är flickorna bättre än pojkarna i resultatmässigt. Ja. Så att det är inte... Eh, utan det, och de har alltså fått där bästa utbildning. De statliga skolorna som finns där. Där kommer lärarna bara om de... Eh, känner för det och går till skolan i alla fall så är de hemma och, och odlar jorden eller gör något annat. Men i tuffskolorna finns det lärare varje där dag? Är de, gemt och det är, de är duktiga och det har... Blivit. Har du sett något annat utav dessa projekt? Det är inte bara skolor utan, Nej, utan det, man har ju förbättrat jordbruk käkstans, och annat. Ja. Det viktigaste som är gjort är Kekstam. Därför att det är jorda som fick vatten. Monsunregnen togs tillvara både som dricksvatten men framförallt för att ge ytterligare en skörd. Ja. Och det är det i särklass viktigaste som har skett. Och för att då, när man sen hade vatten så behövde man ha mer odlingsbar mark och då gjorde man de här terrasseringarna. De här så ha... förhindrade att vattnet spolade bort en massa jord utför Precis. Det var alltså som man gjorde i vinodlingarna i Europa. Det var alltså på för att inte du är trots att du bor i Vänsborg, alltså en varm anhängare i ditt Indienprojekt. <här> ja, det kan man säga. Det är synd att du bor så långt borta, därför att eh, den 23 april så kommer Kieran Gandhi, en eh, svenskspråkig indier, han har bott där länge, men som känner våra partners mycket väl och, och också har besökt eh, nyligen i vintras på, som fyllde 25 år, Du vill projektet där fyllde 25 år. Jajamensan. Jättesnällt jag Wiberg att du har lämnat denna rapport från eh, Vännesborg och vi hörs eh, lite senare också. Tack ja. Det var roligt att få nämna några ord och hoppas att det går bra i fortsättningen. Nu är den brytpunkten. Kommer man att lyckas lyfta de här utbildade flickorna in i storsamhället? Mm, okej okay. vi hoppas på det. Tack så Hej då. Ja, min egen krönika i detta Radio Tuff består av två delar. En nyskriven som skräcken lurar oss igen. För många år sedan intervjuade jag för Tyrelseradion under en halvtimme Johan Ehrenberg, chefredaktör för tidningen etc. Skam till sägandes har jag inte hunnit läsa den tidningen värst ofta. Men en samhällsengagerad lyssnare skickade mig just en av Ermbergs senaste artiklar. Den har rubriken Vi ska vara mer rädda för rysskräcken än för ryssen och den är värd att citera. Där skriver han bland annat citat Just nu pågår en medial kampanj kring Putin och krisen i Ukraina som gör att man tror att vi är tillbaka i 1980-talets ubåtsjakter i Sverige. Partier som nyss diskuterade minskade militära röstningar säger nu tvärtom. Slutsitat Ehrenberg varnar för att tro för mycket på propagandan antingen den är rysk, amerikansk eller som man säger framtagen av Carl Bildt. Han tycker det är viktigt att vi behåller proportionerna och erinrar om, citat, Ryssland satsar idag mindre på militär upprustning än Frankrike och Storbritannien tillsammans. Ryssland satsar en tiondel av USA. EU är en mycket större och modernare militärmakt och NATOs styrka gör att varje tal om rysk inmarsch i baltiska stater är helt orimlig. Det är som om Mexiko skulle invadera USA. Slutcitat. Så långt, Ernberg, Andra kloka och minnesgoda personer, som Tyreseborn och före statsministern Ingvar Karlsson, har nyligen i Radiotuff bland annat sagt, citat, när Gorbachev lovade Bors äldre att inga ryska trupper skulle sändas in i DDR utan tvärtom skulle de sovjetiska trupperna dras tillbaka och inte bara från DDR utan från hela östra Europa. Och då lovade Bors honom i en muntlig överenskommelse att NATO i gengäld inte skulle flytta fram sin östgräns men vi vet ju vad som har sett sedan dess. Gormatofja, för 25 år sedan ägnade jag en krönika, delvis åt honom och andra skynskallar. Tar mig friheten att här återge den. Och lyder, det här är alltså från 1989. Tänk vad tid det går. Härom året grundade jag en ny organisation. Den heter RFOS, vilket betyder Riksförbundet för ofrivilliga skynskallar. En fördel med att starta nytt är att man själv kan tillskansa sig ledande positioner. Alltså är det min vän Roland Schutt som är president i RFOS och jag vicepresident. Och dessutom sammankallande i dess lokalavdelning BKP, Bollmora Kala Pantra. En annan fördel är att rörelsen bygger på en kroppslig egenhet. Då kan man i likhet med... Rasister och sexister hetsa hämningslöst, blott på ytterst ytliga kriterier. Så, således brukar vi i riksbundet för ofrivilliga skinskallar smäda er stackare som dras med generande hårväxt där uppe. Vi älskar att jämföra vegetationen på dynghögar med den på diamanter. Och vi sprider glatt den nötta vitsen, hellre en Skalli Adelson än en Karl Bildt. Vi infiltrerar också olika läger. Till RFOS hör inte bara en ledarskrimänt på en stor i landsårstidning, utan också den partiledare här i Tyresö, som i förhållande till sitt partistorlek är den mest populära. Och hade vi hunnit bli internationella, så skulle Mikael Gorbachev ha varit självskriven i vår krets. Denna här Gorbachev, ja, han ställde ju till det för militarister både i öst och väst, ständiga nedrustningsinitiativ, reduktion eller bortdragande av militära styrkor och en högst påtaglig uppmjukning av den förr så benhårt centralstyrda politiken. 14 procent ska nu Sovjet nedrusta med, Ungern och DDR med 10%. Detta är ingen överraskning för oss som i åratal hävdat att östsidan för sina usla ekonomiers skull behövde överföra resurser från sina dyra krigsmakter till verkliga samhällsbehov. Man kan ju inte i decennier skylla matköerna på taskigt väder för jordbrukarna. Avgickligt sett borde våra militarister älska Gorbatovs politik. Det minskar ju hotet från öst och har redan hunnit leda till öppenhet och en begynnande demokratisering av Sovjetunionen. Men många av de som larmat mest oroligt för sovjetisk ofrihet och militarism är paradoxalt nog de mest bekymrade också nu. De har levt högt på att skrämma med diktaturen och kasernen Sovjetunionen. När förhållandena nu ändras till det bättre- hamnar de i argumentsnöd. Yttre hot är deras livslöst, men töväder och nedrustning blir ett, ett hot mot deras egen intressen. Om väst framhåller och inte reagerar positivt på de nya signalerna i öst kan reformpolitiken där komma i fara. Anta att öststaterna istället hade förklarat att de ämnade upprösta med 10-14 procent. Då vet vi precis vad som skulle inträffa. vi har upplevt det många gånger förut. Generaler skulle i väldiga larmartiklar klaga över den svenska upprustningen. Här hemma alltid kallad urhållning eller nedrustning. Eh, inte höll jämna steg. Media skulle hetsa med fantasifulla reportage om alla ryska kränkningar och hot. Anfådda politiker skulle i tv kräva ytterligare skattemiljarder till militären. Ingen enda skulle förstås komma på den bizarra idén att avfärda östsidans upprustningsplaner, med att det kanske inte skulle bli av, eller att ett regimskifte till det bättre om några år vore att vänta i Kremle. Sovjets marin det här är alltså en text från 1989. Sovjets marin är långt underlägsen USAs, men låt oss föreställa oss att den vore jämnbördig och att den tillsammans med flyget hade stora militärmanövrar i till exempel Mexikanska golfen från baser på Kuba, vilket för helvetes liv skulle det då inte bli i den västiga opinionsbildningen när den numeretta skulle kunna brännmärka Sovjet för aggressivitet. I riksförbundet för ofrivilliga skinnets har vi faktiskt aphonan som vår maskott. Bland vissa arter visar nämligen honorna den förfinade smaken att inte para sig för förrän hannarna har blivit skalliga. Så låt oss vara rädda om Sovjets ledande skinnskalle. Samtidigt som vi har anledning att vara rädda för de adrenalinstillna babianhannar som ännu tycks dominerar världens säkerhetspolitik. Ja, det där var en krönika som jag skrev för 25 år sedan, men den är ju också lite aktuell idag. Slutligen vill jag här i Radio Tuff, nummer 1362, erinra om de lockande möten som Tuff anordnar under devisen Face to Face är mycket bättre än Facebook rent av. Onsdagen den 23 april så kommer Kiran Gandhi och inleder ett möte om Indien i allmänhet och Tuffprojekten där i synnerhet. Och det sker i Tufflokalen, Myggdalsvägen 80, nederbotten klockan 19, onsdag den 23 april. Hjärtligt välkomna! Gemyt, fika och trevlig samvaro och ingår. Och sen är det ju allt fler som nu väljer att bli Tuffmedlemmar. Om du inte är det är du jättevälkommen i denna hårt kämpande förening som inte har några offentliga bidrag utan litar helt i den gamla folkrörelsestilen på medlemmarna. Och medlem blir man genom att sätta in 200 kronor för enskild, 80 för familjemedlem på Tuffs plus 0 16 01 37 6. Välkommen, du behövs. Och glad påsk och god fortsättning på våren kära lyssnare.